Condiția umană. 20. Dacă întreabă cumva doamna Serge cine a trimis păsările, spuse directorul care se uita la feral cu admirație, e bine să-i spunem? Nu va întreba. E semnat. E și. Trebuia să se culce noaptea asta cu o femeie și totuși nu avea chef să se ducă imediat la restaurantul chinezesc. Certitudinea că putea avea oricând trupuri de femei îl mulțumea deocamdată. Deseori, când îl trezea brusc din somnul un coșmar, avea poftă să doarmă din nou, cu toate că îl regăsea coșmarul și în același timp avea poftă să scape de coșmar trezindu-se imediat. Somnul era coșmarul, era însă euul său. Trezirea însemna liniștea, dar în același timp lumea. Erotismul, în noaptea asta, era coșmarul. Se hotărâ în sfârșit să se trezească și se îndreptă spre cercul francez. Trezirea sigură, îi asigurau acum vorbele, restabilirea relațiilor cu o ființă, chiar dacă nu reprezentau altceva decât o simplă conversație. Barul era plin, vremul tulburi. Lângă fereastra întredeschisă, pe umer cu o pelărină bej de rână grosolană, singur și aproape izolat, G-Source având în față un cocktail dulce. Chio telefonase că totul mergea bine, iar tatăl s venise la bar să afle zvonurile zilei, deseori absurde, dar uneori semnificative. Astăzi însă nu era așa. Feral o spre el, fiind salutat în dreapta și în stânga. Știa ce susținea g la discursuri. Nu le acorda însă importanța și nu știa dacă acum Kyo se află la Shanghai. Socotea demne de el să întrebe pe Marțial despre anumite persoane, iar rolul lui Kyo nu era deloc cunoscut public. Toți idioții ăștia care îl priveau cu o dezaprobare timidă credeau că opiul îl apropia de bătrân. Eroare. Feral se prefăcea că fumează una-două pipe, întotdeauna mai puține decât ar fi fost nevoie ca să simtă acțiunea opiului, deoarece vedea în atmosfera fumătorilor de opiu în pipa care trecea dintr-o gură într alta, un mijloc de acțiune asupra femeilor. Neputând suferi, curtea pe care trebuia să o facă, atenția pe care trebuia să o ofere unei femei în schimbul voluptății ce o dăruia, se arunca în orice îi putea scuti de asemenea neplăceri. Era o atracție mai complexă care îl îndemnase să vină câteodată să se lungească, odinioară la Peking, pe divanul bătrânului Gisors. În primul rând, plăcerea scandalului. Apoi nu voia să fie numai președintele consorțiului, voia să fie distinct de acțiunea sa, o modalitate de a se crede superioriei. Înclinația sa, aproape excesivă și agresivă pentru artă, pentru mișcarea ideilor, pentru cinismul pe care îl numea luciditate, era un soi de apărare. Feral nu se trăgea nici din familiile marilor instituții de credit, nici din mișcarea generală a fondurilor, nici din inspecția finanțelor. Dinastia Feral era prea legată de istoria Republicii, ca să poată fi considerat un simplu negustoraș. Rămânea însă un amator în de autorității sale, preabil ca să încerce să umple prăpastea care îl înconjura o lărgea. Cultura vastă a lui Gisors, inteligența sa întotdeauna la îndemâna interlocutorului, disprețul pentru convenții, punctele sale de vedere, aproape întotdeauna originale pe care Feral nu se sfia să le prezinte drept ale sale după ce pleca de la el, îl apropiau mai mult decât îl separau de restul lumii. Cu Feral, Gisols nu discuta politică, decât pe plan filozofic. al susținea că simte nevoia de inteligență și, când nu era îndreptat împotriva lui, era adevărat ce spunea. Se uită în jurul său, chiar în clipa în care se așeză, aproape toți își întoaseră privirile. În seara aceea, ar fi fost gata să-și ia de soție numai din plăcerea de a sfida această gloată. Îl exasfera faptul că toți imbecilei ăștia îi judecau faptele. Cu cât îi vedea mai puțin, cu atât va fi mai bine... Propuse lui Gisors să meargă să bea pe terasă în fața grădinii. Cu toate că era răcoare, picolul să afară câteva mese. Credeți că poate fi cunoscută, cunoscută o ființă omenească? Îl întrebă pe Gisors. Se așezară lângă o lampă mică, al cărui cerc luminos dispărea noaptea cufundată încet, încet, înceață. Gisors îl privi. N-ar avea atracție pentru psihologie dacă și-ar putea impune voința. O femeie? Întrebă el. Are vreo importanță? Gândirea care tinde să deșifreze o femeie are ceva erotic în ea. A voi să cunoști o femeie presupune întotdeauna putința de a o poseda sau de a te răzbuna pe ea. O prostituată la masa răturată zice altea. Nu pot fi dus așa de ușor. Să spun, o femeie e geloasă pe mine din cauza câinelui meu. Cred, continuă Gisos, că apelul la rațiune încearcă să compenseze următoarele. Cunoașterea unei ființe e un sentiment negativ, sentimentul pozitiv, realitatea, el e neliniștea de a fi mereu străin de ființa iubită. Există oare iubire? Timpul face uneori să dispară această neliniște, numai timpul. Nu cunoști niciodată o ființă, încetezi însă câteodată să simți că nu o cunoști. Mă gândesc la fiul meu, desigur, și la un alt băiat. A cunoaște cu ajutorul inteligenței e o ispită zadarnică de a sfida timpul. Funcția inteligenței nu se poate lipsi de realitate. Gisors îl privi. Ce înțelegi prin inteligență? În general? Da. Feral cu jetă. Stăpânirea mijloacelor de a constrânge realitățile sau oamenii. Gisors a avut un zâmbet imperceptibil. De fiecare dată când punea această întrebare interlocutorului său, oricine ar fi fost, răspundea prin portretul dorinței sale sau prin imaginea pe care și-o făcea despre el însuși privirea lui Feral devenind să deodată mai vie. Știi care era aici în timpul primelor imperii pedeapsa aplicată femeii pentru insulta adusă săpânului?" întrebă el. Ei bine, desigur, existau mai multe. Cea mai importantă pare să era de a lega aceste femei de o plută, cu mânicile și încheieturile tăiate, cu ochii scoși și ale... În timp ce vorbea, Gisos observa atenția crescândă și poate satisfacția cu care l-asculta Feral. Lăsa să plutească de-a lungul fluvilor nesfârșite, până ce mureau de foame sau istovite lângă amantul legat alături de ele pe aceeași plută. Amantul lor? Cum se putea împăca o asemenea neatenție cu o atenția sa concentrată cu privirea sa? Jesus nu putea ghici că în cugetul lui Feral nu exista niciun fel de amant, însă Feral își veni în fire. Și cel mai curios, continuă Jesus, că aceste legi pline de cruzime par să fi fost până în secolul al IV-lea, redactate de înțelepții umani și buni, după câte știm despre viața lor particulară. Gesul se uită la fața colțuroasă cu ochii închiși, luminată de jos de lampa cea mică, o genă de lumină agățată de mustăți, împușcături departe. Câtor vieți li se hotăra soarta negura nopții. Privea fața asta puternic încordată din cauza vreunui umilințe venite din adâncul trupului și al sufletului, apărându-se împotriva ei cu forțe derizorii pe care le reprezintă ranchiunea omenească. Îi se citea pe față ura dintre sexe, ca și cum din sângele care continua să curgă din belșug pe pământul scăldat de el, ar fi trebuit să reînvie urile străvechi. Noi împușcături, foarte apropiate de data asta, făcură să se clatene paharele pe masă. Gesurs era obișnuit cu împușcăturile care se auzeau în fiecare zi dinspre orașul chinezesc. Cu tot telefonul lui Kyo, aceste împușcături îl neliniștiseră dintr-o dată. Nu cunoștea importanța rolului politic jucat de feral. Însă rolul acesta nu putea fi exercitat decât în slujba lui Caișii. S-o cătea firesc să stea așezat alături de el. Nu se simțea nici compromis, nici măcar față de sine însuși. Însă nu mai dori să-i vină în ajutor. Noi împușcături mai departe. Ce se petrece?" Întrebă el. Nu știu. Șefii albaștri și roșii au alcătuit împreună o mare proclamație de unitate. Se pare că se vor înțelege." Minte." E cel puțin toată atât de bine informat ca și mine. Roșii sau albaștri, zicea Feral, culii tot culor vor fi, numai dacă nu vor muri. Nu crezi că e o stupiditate caracteristică speciei umane ca un om care n-are decât o singură viață să-și o poată pierde pentru o idee? Se întâmplă foarte rar ca un om să poată suporta, cum se i spun oare, condiția sa umană. Se gândi la una din ideile lui Chio. Mobilul, pentru care oamenii acceptă să înfrunte moartea dincolo de interes, tinde mai mult sau mai puțin desluși să îndreptățească condiția umană întemeind-o pe demnitate. Creștinismul pentru sclav, națiunea pentru cetățean, comunismul pentru muncitor. Nu aveam să chef să discute ideea ale lui Chiocu Feral, se adresa acestuia. Se pare că e întotdeauna nevoie de o travă. Țara asta are opiul, islamul hașișul, occidentul femeia. Poate că amorul... E mai ales felul prin care cei din Occident încercă să se elibereze de condiția lor de om. Sub cuvintele sale, lumneca un contracurent nedeslușit și acoperind tipuri umane: cen și omorul, clapic și nebunia, catov și revoluția, mai și dragostea, el însuși și opiul. Numai Chio a acestor tărâmuri. Mult mai puține femei s-ar culca, răspunse feral. Dacă ar putea obține în poziție verticală frazele de admirație de care au nevoie și care reclamă patul Și câți bărbați? Bărbatul însă poate și trebuie să nege femeia, acțiunea Numai acțiunea justifică viața și satisface pe omul alb Ce-am crede dacă ni s-ar vorbi de un mare pictor care nu creează tablouri? Un bărbat reprezintă suma actelor sale a ceea ce a făcut, a ceea ce poate face Nimic altceva. Eu nu reprezint ceea ce, cu tare întâlnire a unui bărbat sau unei femei, schimbă în viața mea. Îmi urmez drumul meu. Sunt... Ar fi trebuit însă ca drumul să fi fost deselenit. De când auzise ultimele împușcături, Gisor s-era hotărât să nu mai joace rolul celui care le justifică pe toate. Dacă nu de dumneata, atunci de un altul, nu-i așa?" E ca și cum un general ar zice. Cu soldații mei sunt în stare să mitraliez orașul, dar dacă ar fi în stare să-l mitralieze, n-ar mai fi general." De minter, poate că oamenii sunt indiferenți față de putere. Ceea ce îi fascinează în această idee nu e puterea reală, ci iluzia bunului plac. Puterea regelui e de a guverna, nu-i așa? Însă omul nu are poftă să guverneze, el nu are poftă să constrângă, dumneavoastră ai spus-o, de a fi mai mult sau mai puțin decât om într-o lume de oameni. A scăpat de condiția umană, spuneam. Nu puternic, a tot puternic. Chimera, care a setea de naștere și de putere nu este decât o justificare intelectuală. O reprezintă voința de a deveni zeitate. Orice om visează să fie un zeu. Spusele lui Gisors îl tulburau pe Feral, dar starea sa de spirit nu era prielnică să le accepte. Dacă bătrânul nu-l justifica, nici nu-l va scăpa de obsesia sa. După părerea dumitale, de ce zeii nu posedă muritoarele decât îmbrăcând o înfățișare de oameni sau de animale? Feral se ridicase. Dumneata simți nevoia să pui în joc ceea ce e esențial din propriul ei. eu ca să simți foarte violentă existența, stuse g fără să-l privească. Feral nu ghicea că spiritul pătrunzător al lui își avea izvorul în faptul că, în persoana interlocutorilor săi, recunoștea fragmente din propria sa persoană și că s-ar fi putut realiza portretul său cel mai subtil, contopind de exemplele sale de perspicacitate. Un zeu poate poseda, continua bătrânul cu un zâmbet plin de înțelesuri, însă nu poate cuceri. Idealul unui zeu nu e așa, e de a deveni om știind că își va redobândi puterea. Iar visul omului e de a deveni zeu fără a-și pierde personalitatea. Trebuia neapărat să se culce cu o femeie. Feral pleca. Curios caz de înșelătorie prelungită, gândea Gisors. Pe plan erotic s-ar putea spune că Feral își făurește despre sine în seara asta imaginea pe care și-ar face-o despre el un mic burghez romanțios. Când puțin timp după război, Gisors intrase în contact cu puterile economice din Shanghai, numica i-a fost mirarea când a văzut că imaginea pe care și-o făcea despre capitalism n-avea nicio legătură cu realitatea. Aproape toți cei pe care îi întâlnise atunci statorniciseră viața sentimentală într-un mod sau altul și aproape întotdeauna sub forma căsătoriei. Obsesia caracteristică marelui om de afaceri, când nu e un moștenitor întâmplător, nu se împacă cu cheltuirea energiei nerotis. Capitalismul modern, explica el studenților săi, e mai mult voință de organizare decât de putere. Feral în automobil cu că relațiile sale cu femeile erau mereu aceleași absurde. Poate că iubise altă dată. Altă dată. Care psiholog bea turtă, avusese ideea de a numi dragoste sentimentul care îi o trăvea acum viața? Dragostea este o obsesie exaltată. Femeile pe care le avusese, l obsedau, e adevărat, dar ca o dorință de răzbunare. Era pe care să dea o coteală femeilor, el care nu accepta niciun fel de judecată al Femeia care l-ar fi admirat, dăruindu-se cu totul, împotriva căreia n-ar fi trebuit să lupte, nici n-ar fi existat în ochii săi. Era condamnat să aibă de-a face cu cochetele sau cu prostituatele. Refugiul era în trupurile lor. Din fericire, dacă nu vei muri, dragul meu, fără să-ți fi seama că o femeie este o ființă omenească. Din punctul ei de vedere, poate, nu al lui. O femeie, o ființă omenească. O senzație de odihnă, o călătorie, un dușman. Luă în trecere o curtezană chinezoaică dintr-una din casele de pe Nanking Road. O fată cu o figură grațioasă și blândă. Alături de el, în automobil, cu mâinile așezate cu minte pe țiteră, se mâna cu o statuetă Tang. Ajunse sfârșit la el acasă. Urcă scările înainte ei cu pași greoi care erau de obicei iuți. Să adorm, cu el. Somnul însemna pacea. Trăise, luptase, crease, sub toate aceste aparențe, în adâncuri, regăsea realitatea unică bucuria de a se abandona, de a abandona pe țărm, ca pe trupul unui și necat, ființa aceasta, pe sine însuși, ființă care a trebuit să-i redea viața în fiecare zi. În fond, de atâția ani, singurul lucru pe care mi l-am dorit întotdeauna este să dorm. Ceea ceva mai bun putea aștepta de la femeia asta tânără, ai cărei papuci, în urma sară, sunau la fiecare pas, făcut pe câte o treaptă scări decât un leac de dormit. Intrară în fumar. O cameră mică, cu divanuri acoperite de covare din Mongolia, aranjată mai mult pentru a da frul liber senzualității decât visării. Pe pereți au o acoarelă mare, din prima perioadă a lui Kama, un steag tibetan. Femeia a pus pe un divan, pe un platou, instrumente vechi, cu munerul de jad, cu diverse ornamente, nu prea practice, ale cuiva care nu le folosește. Ea întinse mâna spre ele. Cu un gest, el o opri. O împușcătură îndepărtată mișcă acele de pe tavă. Vrei să cânt? Nu acum. Îi privea trupul dezvăluit și învăluit în același timp de rochea strâmtă de culoare mov, cu care era îmbrăcată. Știa că e uluită, calci obiceiurile curcându te cu o cortezană, fără ca ea să fi cântat, vorbit, servit la masă sau pregătit pipele. Altfel, de ce nu te-ai adresat prostituatelor? Nu vreți nici să fumați? Nu. dezbracă -te. Ar fi avut poftă să-i ceară să se dezbrace goală, însă i-ar fi refuzat. Lăsase aprinsă numai o lampă de noapte. Erotismul, cugetă el, e o auto-umilire sau umilirea altuia, poate ca amândora. O idee e foarte limpede. Ei era de altfel mai ispititoare, așa încă cămașă chinezească, lipită de trup, el însă era foarte puțin excitat sau poate că era ațățat doar de supunerea trupului care îl aștepta în timp ce el nu făcea nicio mișcare. Plăcerea lui izvola din faptul că se închipuia în locul partenerei, era limpede, a partenerii constrânse, constrânse de el. La urma urmei nu se culca niciodată decât cu sine însuși, nu putea însă să o realizeze decât cu condiția de a nu fi singur. Înțelegea acum ceea ce g bănuise doar. Adevărat, setea sa de putere nu și atingea niciodată țelul, nu trăia decât din schimbarea sa perpetua. Dar chiar dacă n-ar fi posedat în viața sa nicio femeie, Posedase, avea să posede prin ca ce aștepta singurul lucru de care era lacom, pe sine însuși. Avea nevoie de ochii altora ca să se poată vedea de simțurile altea pentru a se simți pe sine însuși. Privi pictura tibetană. Deasupra unei lumpare de unde rătăceau călători, două scherete cu totul asemănătoare se îmbrățișeau în extaz. Se apropie de femeie.